Amint a rámpa talajt ért, előre lépett a kapitány elé. Janek megtorpant látva a nő kezében a begyújtott égőfegyvert. – Mi csinál maga? – a kapitány. – Nem fogják behozni ide – mondta nyugodt hangon Vikersz. – Vikersz, ez az ember beteg – mutatott a háta hátamögé, ahol négy ember futott már holové testével a rámpa felé. – Igen, látom.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 Közben továbbra is jajgatott fájdalmában. – Kérem, még segíthetünk rajta! – futott, könyörögve Elizabeth vikerszelé. – Magán segítsen! – mondta felemelve láncszóróját vikersz a doktornőnek, majd kiadta a parancsot. – Rajta kívül mindenki jöjjön be a hajóba! – intett Holloway felé. – Nem hagyom őt magára! – Ordította a doktor, amikor ránézett Janek kapitány tehetetlen kifejezésű arcára.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 Vickers ismét begyújtotta a lángszórót, és kisebb csóvákat lövelt a közeledő beteg férfi felé. – Holové, álljon meg! Istenemre mondom, álljon meg! Charlie nem engedelmeskedett. Felemelte karjait, és futni próbált Meredith Vickers felé, közben ismételgette a szavait. – Gyerünk! Gyerünk már! Vickers bepánikolt. Mindenki üvöltözött. Aztán egy hatalmas lángcsóva terítette be a rámpára fellépő embert. Charlie rogyadozó lábakkal támolygott a bejárat felé, így egy újabb tűzsugár borította be. Holové még mindig talpon volt, annak ellenére, hogy tengerré vált a szkafandere. Ekkor Vikers, vicsorgó fogakkal ismét tüzelt és tüzelt. Janek kapitány és Chance ketten alig tudták lefogni a földön vergődő és sikitozó elizabeth -et.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 Elhamvadó egykori társukat.